Розділ 14. Лія та Фалада. Допоможи їй. Зустріч на дорозі. Вовчики. Два місяці. 1. Ми розмовляли всього на всього одну годину. І говорив здебільшого я, але цього мені вистачило, щоб переконатися. Переді мною незвичайна селянка з ферми. Мабуть, це звучить зверхньо, наче я не вірю, що селянки можуть бути розумні, гарненькі чи навіть вродливі. Я не те маю на увазі. Певен, що в нашому чудовому круглому світі є навіть фермерські дівчата, які здатні практикувати черевомовлення. Але тут було щось інше. Більше. Була в ній та впевненість, та аура, що виказує людей, які звикли давати накази іншим, не лише батракам на фермі. І після першого вагання, спричиненого моєю неочікуваною появою, вона не виявляла більше страху. Певно, нема потреби вам розповідати, що за цю годину я закохався в неї по вуха, бо ви і так знаєте. У казках так і відбувається, правда? Тільки то була не казка, а моє життя. А ще то було щастя Чарлі Ріда, закохатися в не лише старшу дівчину» а в таку, яку ніколи не зможу поцілувати в губи. Я б залюбки поцілував той шрам на місці рота, і з цього ви можете зрозуміти, як сильно я втюхався. Але також я усвідомив, що з ротом чи без вона не для таких, як я. Вона не проста дівчина, що пасе гусей. Далеко не проста. До того ж, яка там романтика, коли красуня мусить розмовляти з коханим Ромео через коняку? Але ми так і розмовляли. Два. Біля саду стояла альтанка. Ми посідали всередині за круглим столиком. Двоє батраків вийшли з кукурудзи і попрямували до клуні, несучи повні кошики качанів. Тож я здогадався, що в цьому світі літо, а не початок жовтня. Кінську бав неподалік траву. Сіра дівчина з жахливо деформованим обличчям принесла тацю і поставила її на столик. На таці лежали дві полотняні серветки, одна склянка і два глечики один великий, а другий завбільшки сті крихітні штучки з молоком і вершками, які вам приносять у кав'ярні. У великому глечику був, наче лимонад, а в малому жовта рідина схожа на гарбузове пюре. Гусопас жестами показала, щоб я налив з великого глечика і попив. Я так і зробив дещо збентежено, бо в мене є рот, яким можна пити. «Хм, добре», – сказав я, і то була щира правда. Ідеальне поєднання солодкого і терпкого смаків. Сіра дівчина все ще стояла за спиною гусопаски. Вона показала на жовте місово в маленькому глечику. Гусопаска кивнула, але її ніздрі роздулися від зітхання, а шрам, який мав би бути ротом, трохи розтягнувся донизу. З кишені сукні так само сірою, як її шкіра, служниця вийняла скляну трубочку – Нахилилася, щоб устромити її в пюре, але гусопаска взяла трубочку і поклала її на стіл. Подивилася на служницю, кивнула і склала долоні, наче сказала «Намасте». Дівчина відповіла кивком і пішла. Коли служниці вже не було, гусопаска плеснула в долоні, підкликаючи кобилу. Та підійшла і звісила голову через перила між нами і досі пережовуючи траву. «Я Фалада», – сказала кобила, але її рот рухався не так, як вопудала, що сидить на коліні червомовця. Вона просто жувала. Я гадки не мав, чому дівчина продовжує свою голосову шараду. «А мою хазяйку звати Лія?» Згодом я дізнався правильне ім'я завдяки Дорі, але тоді я почув Лея, як у зоряних війнах. Після всього, що сталося, це було зрозуміло». Я вже познайомився з таким собі Румпельштільцхеном і бабцею, яка жила не в черевико, а під вивіскою з ним. Сам я був ходячою версією Джека з бобовим деревом. А зоряні війни, хіба не різновид казки, хоч і з неабиякими спецефектами. Дуже приємно з вами обома познайомитися, сказав я. З усіх дивних див, які сталися зі мною того дня, ще дивніше чекали попереду. Це було з багатьох поглядів найдивніше. Чи, може, навіть сюрреалістичне? Я не знав, на котру з них дивитись, і зрештою водив поглядом туди-сюди, наче дивився на тенісний матч. «Тебе прислав Адріан?» «Так, але я знав його під ім'ям Говард. Він був Адріаном... раніше. А ви давно його бачили?» Лія замислилася, звівши до купи брови. Навіть похмура вона була гарненька. «Я намагатимусь надалі утримуватись від таких спостережень, хоча це буде важко». А потім підвела погляд. «Я була набагато молодша», – сказала Фалада. «Адріан теж. З ним ще була собака, не набагато старша за Цуценя. Вона скрізь витанцьовувала. В Цуценяти було дивне ім'я. Радар?» «Так!» Лія кивнула. Кобила просто жувала, з таким виглядом, наче все це їй було нецікаво. «Адріана не стало? Я думаю, якщо ти прийшов сюди з його поясом і зброєю, його більше немає». «Так!» то він вирішив більше не крутити гномон. Якщо так, то це мудро з його боку. Так, вирішив. Я відпив трохи лимонаду, поставив склянку на стіл і нахилився вперед. Я тут заради-радар. Вона вже стара, і я хочу повести до того гномона подивитися, чи зможу я Я замовк і замислився над іншою науково-фантастичною казкою, Втеча Логана, і подивитися, чи зможу я її омолодити. «У мене є питання...» «Розкажи і... свою історію», – попросила Фалада. «Можливо, я відповім на твої питання, якщо прийму таке рішення. Дозвольте на цьому зупинитись і сказати, що я отримав від Лії певну інформацію за допомогою Фалади, але від мене вона отримала набагато більше. Було в ній щось таке, наче вона звикла, що їй підкорюється, але без будь-якої капості чи залякування». Є люди, добре виховані люди, які неначе усвідомлюють, що в них є обов'язок бути приємними і ввічливими, і цей обов'язок удвічі сильніший, якщо вони не зобов'язані такими бути. Але приємні чи ні, вони зазвичай отримують бажане. Я хотів повернутися до хатинки Дори до того, як стемніє. Богатки не мав що може виповзти з того лісу в темряві. Тому переважно дотримувався рамок свого завдання. Я розповів їй, як познайомився з містером Боудічем, як піклувався про нього і як ми потоваришували. Розказав про золото і пояснив, що наразі мені вистачає, але з часом може знадобитися більше, щоб тримати колодязь, який веде до цього світу в таємниці від людей в моєму світі, які можуть ним зловживати. Про те, що тепер доведеться шукати спосіб конвертувати золото в гроші, бо містер Гайнріх мертвий, я промовчав. Бо згодом через роки податки нікуди не дінуться, і їх треба сплачувати, і вони доволі високі. Ви знаєте, що таке податки? О, так, сказала Фалада. Але зараз мене турбує радар. Гномон стоїть у місті, так? Так, якщо підеш туди, пересувайся дуже тихо і слідуй за адріановими позначками. І ніколи, ніколи не ходи туди вночі. Ти єдиний із цілого народу. Цілого народу? Дівчина сягнула рукою через тіли, торкнулася мого лоба, щоки, носа і губ. Пальці в неї були ніжні, доторк легкий, але мене знову пронизало струмом. «Цілого», – підтвердила Фалада. «Не сірий, не зіпсований». Е, «Як це сталося?» – спитав я. «Цього...» Цього разу доторк не був легким. Вона ляснула мене долоною по роті так сильно, що губи прилипли до зубів. і похитала головою. «Ніколи не вимовляй його імені, щоб не пришвидшувати пробудження!» Вона приклала долоні до шиї, торкаючись пальцями щелепи праворуч. «Ви стомилися», – сказав я. «Мабуть, вам важко робити те, що ви робите задля розмови». Вона кивнула. «Я піду, може, завтра ще побалакаємо». Я вже почав підводитися, але вона жестом наказала мені залишитися. Сумніву в тому, що це наказ не було. Вона здіняла палець жестом, який радар зрозуміла би безпомилково. «Сидіти!» Дівчина вставила скляну трубу в жовте місиво і підняла вказівний палець до червоної плями. Єдиного ганджу на її прекрасній шкірі. Я побачив, що всі нігті, крім того єдиного, обрізані коротко. Вона встромила ніготь у пляму, і той зник. Вона потягла. Плоть розкрилась, і з неї ринула їй на підборіддя цівка крові. У пробиту дірочку дівчина вставила трубочку. Її щоки втягнулися, поки вона всмоктувала те, чим підживлювалася. Половина жовтої рідини в маленькому глечику зникла, що для мене було б на один єдиний ковток. Її горло зробило не один, а кілька рухів. Смак у Місова, напевно, був такий самий огидний, як і вигляд, бо ковтала вона з помітним зусиллям. Потім витягла соломинку з розрізу, який був би трахеотомією, якби його виконали на горлі. Дірочка миттєво зникла, але пляма тепер здавалася ще сердитішою, ніж до того. Вона викрикувала прокляття її красі. «Невже вам вистачило?» – із жахом у голосі неспроможний себе опанувати спитав «Я?» «Ви майже не пили!» Вона стомлено кивнула. «Відкривати боляче, і смак неприємний. Стільки років одне й те саме. Іноді мені здається, що краще померти від голоду, але дехто занадто зрадіє». Вона схилила голову ліворуч у напрямку, звідки я прийшов, і в напрямку, де лежало місто. «Співчуваю», – сказав я. «Якби я міг якось допомогти...» Вона з розумінням кивнула, – а вже ж люди повинні бажати їй допомогти. Вони раду битимуться за право бути першими в черзі. І знову зробила жест на масте. А потім узяла серветку і промокнула цівку крові. Я чув про прокляття. У книжках і сказками їх удосталь. Але вперше побачив прокляття в дії. «Слідуй за його позначками», – сказала Фалада. «Не заблукай, бо нічні солдати тебе схоплять. І радар...» Це слово, напевно, було важке для неї, бо прозвучало «раяр», нагадавши захоплене дорене вітання. «Гномон на площі перед стадіоном, за палацом. Якщо діятимеш тихо і швидко, то, можливо, досягнеш своєї мети. Що ж до золота, про яке ти говориш, то воно всередині. Дістатися до нього буде стократ небезпечніше. Ліє, ви колись жили в тому палаці?» «Давно», – відповіла Фалада. «Ви...» – я примусив себе це промовити, хоча відповідь була очевидна. «Ви принцеса?» – вона похилила голову. «Вона була колись. Тепер Лія називала себе через Фаладу в третій особі. Найменшенька принцеса з усіх, бо було четверо старших сестер і двоє братів-принців. Її сестри мертві. Друзіла, Елена, Джойлін і Фалада – моя тезка». Роберт мертвий, бо вона бачила його нещасне розчавлене тіло. Елден, який завжди був добрий до неї, мертвий. Мати з батьком теж мертві. Мало хто вижив з рідні. Я мовчав, намагаючись осягнути цю велетенську трагедію. Я втратив матір, і то вже було жахливо. «Піди до хазяйничого дядька. Він живе в цегляному будинку біля приморської дороги. Він розповість більше». «А тепер моя хазяйка дуже втомилася. Вона бажає тобі доброго дня і безпечної подорожі. Переночую, Дори!» Я підвівся. Пляма сонця майже торкалася дерев. «Хазяйка бажає тобі успіху. Каже, якщо ти омолодиш Адріанову собаку, як надієшся, то приводь її сюди, щоб хазяйка подивилася, як та танцює і бігає, наче колись». «Обов'язково. А можна ще одне питання?» Лія втомлено кивнула і підняла руку. «Кажи, але коротко». З кишені я виняв маленькі шкіряні черевички і показав Лії, а потім, почуваючись трохи дурним, Фаладі, яка продемонструвала рівно нуль цікавості. «Мені їх дорадало, але я не знаю, що з ними робити». Лія всміхнулася самими очима і погладила Фаладен ніс. «Дорогою назад до дуреного будинку ти можеш зустріти мандрівників». Якщо будуть босі, то значить віддали їй порване або зношене взуття на ремонт. Побачиш їхні босі ноги, дай їм ці символічні черевички. Далі по дорозі, в цей бік, вона показала в протилежному від міста напрямку, є крамничка, в якій порядкує Дорен молодший брат. Якщо в подорожніх будуть ці черевички, він дасть їм нове взуття. Я поміркував над цим. Дора ремонтує зношене взуття. Лія кивнула. «Потім босі люди йдуть до її брата Крамаря», – Лія кивнула. «А коли зношене взуття відновлено, як я сподіваюся відновити радар, Дора віддає його братові?» – Лія кивнула. «А брат продає», – Лія похитала головою. «Чому ні? Крамниці зазвичай мають прибуток». «Життя – це не лише прибутки», – сказала Фалада. «Хазяйка дуже втомлена, вона повинна відпочити». Лія взяла мене за руку і стиснула її. «Не казатиму, що я відчув». Відпустивши мою руку, вона плеснула в долоні. Фалада побрила геть. Із клуні вийшов сірий батрак і злегка поплескав кобилу по крижах. Та досить охоче пішла до клуні, а сірий чоловік крокував поряд. Коли я озирнувся, біля мене стояла жінка, яка принесла пюре і лимонад. Вона мені кивнула і жестом показала на будинок і дорогу за ним аудієнція, а я не мав сумніву, що це була саме вона, скінчилася. «До побачення, дякую вам», – сказав я. Лія зробила жест на масте, похилила голову і згорнула руки на фартусі. Служниця, чи може Фрейліна, провела мене до дороги, метучи землю подолом довгої сірої сукні. «Ви можете говорити?» – спитав вона неї я. «Трохи», – хрипке квакання. «Боляче». «Ми вже були біля битого шляху. Я показав у той бік, звідки прийшов. Далеко до цегляного будинку її дядька, не знаєте?» Вона здійняла один покривлений сірий палець. Один день вона кивнула. «Найпоширеніша тут форма комунікації, зрозумів я. Ну, в тих, хто не практикує черевомовлення. Цілий день, щоб дістатися до дядька. Якщо ця відстань 20 миль, то до міста може бути ще день, а найпевніше два». Чи навіть три. А разом з поверненням до підземного коридору, який веде до колодязя, загалом може вийти шість днів. І це тільки за умови, що все пройде гладенько. На той час батько повернеться і заявить у поліцію про моє зникнення. Він злякається і може запити. Я ризикую тверезістю батька заради життя собаки. І навіть якщо той магічний гномо не снує, хто знає, чи подіє він на стару німецьку вівчарку. Я усвідомив, міг би і раніше, скажете ви, що мій задум не просто маячня. Це йогоїзм. Якщо я зараз повернуся, це буде мудро. А вже ж доведеться виламувати двері сараю, якщо Енді вже їх замкнув. Але я вважав себе досить сильним. Я єдиний з небагатьох гравців команди Гілв'ю зміг не лише вдарити тренувальний манекен і нагнути на фут 2 але й перекинути його. І ще дещо. Я затужив за домом. Я пішов звідти всього кілька годин тому, але в цьому сумному, захмареному краї, де єдиним кольором були пишні макові поля, вже добігав кінця день. І так, я хотів додому. Я вирішив забрати радар і повернутися. Ще раз обміркувати свої варіанти. Спробувати скласти ліпший план, такий, щоб я міг зникнути на тиждень-два і ніхто не турбувався. Я гадки не мав, що це буде за план, і, мабуть, знав, десь у глибині душі, у тому темному закапелку, де ми намагаємося зберігати таємниці від самих себе, що відкладатиму все доти, докарадар не помре. Але так я вирішив вчинити. Вирішив твердо. До тієї миті, коли сіра покоївка взяла мене під лікоть. Наскільки я міг судити з залишків її обличчя, вона боялася це робити». Та все ж її рука тримала твердо. Вона потягла мене до себе, піднялася навшпиньки і прошепотіла болісним кваканням. «Та поможи їй!» Три. Я повільно крокував до дореного черевичного будинку, майже не помічаючи, що згасає день. Думав про те, як Лія на ту мить я подумав, ще називав її Лея, розтягла пляму біля того місця, де колись був рот. Як вона кривавила, як боляче це, напевно, було, але вона все одно це робила, бо крім того рідкого пюре, аби вижити, не могла їсти більш нічого. Коли вона востаннє гризла качанку курудзи, стебло селери, чи їла миску дореного смачного рагу з кролика, а коли радар ще була цуценями, дуркувала навколо значно молодшої фалади, вона вже не мала рота? Чи є краса, що існує всупереч крайньому недоїданню, якимось жорстоким жартом? Чи вона проклята мати гарний здоровий вигляд попри постійний голод? Та поможи їй! Чи є можливість це зробити? У чарівній касті була б. Я згадав, як мама читала мені про Рапунцель. Мені було тоді років п'ять, не більше. Спогад був яскравий через фінал тої казки. Від жахливої жорстокості зцілило кохання. Лиха відьма покарала сліпотою принца, який врятував Рапунцель. Мені закарбувався в пам'яті образ бідолахи, який блукає темним лісом, виставивши вперед руки, щоб намацати перешкоди. Зрештою він воз'єднався з Рапунцель, і її сльози відновили йому зір. Чи можу я теж якось повернути лігі рот? Мабуть, якщо поплачу на нього, нічого не вийде. Але, можливо, я все-таки можу щонебудь зробити. У світі, де поїздка на великому сонячному годиннику в протилежний бік може зняти з людини шкаралу років, можливо, все. Крім того, покажіть мені здорового підлітка, який не хоче стати героєм казки. Рятівником вродливої дівчини. І я скажу вам, що його не існує в природі. Що ж до можливого повторного запою мого батька, то колись Лінді сказав мені, «Ти не можеш приписати собі заслугу позбавлення його від алкоголізму, бо він його сам позбавився. І якщо він знову зап'є, то себе ти винуватити не зможеш, бо зап'є теж він сам». Я дивився собі під ноги і був заглиблений у свої думки, коли почув порипування коліс. Підвівши погляд, я побачив обшарпаний візок, що прямував мені назустріч, запряжений таким старим конем, що поряд із ним фалада здавалася б еталоном здоров'я та молодості. У візку лежало кілька возлів, а на найбільшому мустилася курка. Поряди йшли, пленталися, молоді чоловік і жінка. Вони були сірі, але не настільки, як Лії, ні Батраки й Покоївка. Якщо той грифельний колір ознака хвороби, то в цих людей вона була ще на ранній стадії. І вже ж Лія зовсім не була сіра. Вона лише не мала рота. То була інша загадка. Молодий чоловік зупинив коня, потягнувши за віжки. На мене пара дивилася зі страхом, змішаним з надією. Я легко міг витлумачити вирази, бо їхні обличчя були здебільшого на місці. Очі жінки вже потроху звужувались, але їм ще було далеко до щелин, крізь які дивилась на світ Дора. З чоловіком було гірше. Його можна було б назвати гарним, якби ніс не здавався якимсь розталим. «Хо!» – мовив він. «Чи добра ця зустріч? Якщо ні, бери все, що візьмеш. У тебе зброя, у мене жодної. Я занадто втомлений і розбитий, щоб з тобою боротися. Я не грабіжник», – запевнив я. «Просто подорожні, як і ви». Жінка була взута в невисокі черевики на шнурівці, запорошені, але цілі. У чоловіка ноги були босі і брудні. «Ти той, про ймовірну зустрічі, з яким попереджала пані з собакою?» «Так, це я». «Маєш символ? Вона сказала, що він у тебе, бо я віддав їй своє взуття. Ті черевики належали батькові, але розвалилися». «Ти ж нам нічого не зробиш», – спитала молода жінка. Але голос у неї був як у старої, ще не гарчання, як у Дори, але майже. «Ці люди прокляті», – здогадався я. «Усі вони. І це прокляття повільної дії. Мабуть, найгірше з можливих. Не зроблю. Я виняв з кишені маленькі черевики і віддав молодикові, а той сховав їх у кишеню». «Він дасть моєму чоловікові взуття?» З гарчанням у голосі поцікавилася жінка. На це запитання я відповів обережно, як і личить хлопцеві, чий батько працює у страховому бізнесі. Як я зрозумів, такі умови угоди. «Нам пора далі», – сказав її чоловік, якщо він був її чоловіком. У нього голос звучав трохи краще, але в моєму світі його б не взяли на роботу телевізійного диктора і не довірили б начитувати аудіокнижки. Мені ну, от теж, до речі, ніхто не довіряв. Я зважу вся самотужка. Ми тобі дякуємо. У лісі на тому боці дороги пролунало виття. воно здіймалося дедалі вище, доки не стало пронизливим вереском. Від цього страхіття жінка скулилася і притулилася до чоловіка. «Треба йти», – повторив той. «Вовчики, а де ви зупинитеся?» «Пані з собакою показала нам дошку для картинок і намалювала будинок і клуню, як нам здалося. Ти бачив?» «Так, і не сумніваюся, що вас там приймуть, але покваптеся. І я покваплюся теж. Думаю, що бути на дорозі після настання темряви не...» «Не дуже кльово», – подумав я, але вголос цього не промовив. «Не дуже розумно». Ні, бо якщо з лісу вийдуть вовчики, ці двоє не матимуть хатки з соломи або гілочок, щоб там сховатися, не кажучи вже про хатку з цегли. У цьому краї вони чужинці. У мене принаймні є подруга. То йдіть. Думаю, завтра у вас буде нове взуття. Там є крамниця, принаймні так мені сказали. Той чоловік дасть вам взуття, якщо покажете йому, ну, символ. Якщо можна, я хочу у вас дещо спитати. Вони чекали. «Що це за край? Як ви його називаєте?» Вони глянули на мене так, наче в мене стріха зсунулася. Не певен, що зміг би вимовити цю фразу. А потім чоловік відповів. «Се емпіс!» «Дякую!» Вони попростували своїм шляхом, а я рушив своїм, набираючи швидкість, і невдовзі мало не біг підтюпцем. Виття я більше не чув, але на ту мить, коли побачив тепле світіння віконця в дореній хатині, сутінки вже згущувалися. Ще одну лампу вона поставила біля підніжжя східців. Якась тінь митнулася до мене в темряві. Я рвучко сягнув до руків я револьвера містера Бовдіча. Тінь ущільнилась і стала радар. Я опустився на коліно, щоб вона не навантажувала собі хворі лапи спробами підстрибувати. До чого вона, вочевидь, готувалася? Я обійняв її за шию і притягнув голову до грудей. «Привіт, мала! Ну як ти тут?» Вона так інтенсивно виляла хвостом, що зад ходив Ходором з боку в бік, наче маятник. І хіба я міг дати їй померти, якщо можна якось цьому зарадити? Чорта з два. — Допоможи їй! — попросила Ліїна служниця, і там, на дорозі, яку вже огортала пітьма, я вирішив допомогти обом. — Старій собачці та принцесі гусопасці, Якщо зможу. Радар вивільнилася з обіймів, пішла на той бік дороги, де росли маки, і присіла навпочепки. «Добре придумала», – сказав я, і собі розчобнув шаріньку. Відливаючи, тримав одну руку на руків'ї револьвера. Дора постелила мені біля каміну. Була там навіть подушка з барвистими метеликами на пошивці. Я подякував їй, вона присіла в реверансі. Я вражено побачив, що замість червоних черевичків, таких самих, як у Дороті в Озі, у неї на ногах тепер були жовті конверси. Це містер Боудіч вам подарував? Вона кивнула і опустила на них погляд, супроводжуючи його своєю версією усмішки. Вони у вас святкові? Здавалося, що так і є, бо кеди були бездоганно чисті, наче щойно з магазинної коробки. Дора кивнула, показала на мене, а потім на кеди. Я взула їх для тебе. Дякую, Дора. Її брови, не би, зливалися з лобом, але вона здійняла їх залишки і показала в тому напрямку, звідки я прийшов. А чого? Не розумію. Повернувшись до майстерні, Дора взяла маленьку дошку. Стерла квадратики, що позначали будинок і клуню, які вона показувала молодому чоловікові та жінці, а потім великими друкованими літерами вивела. Лія. Повагавшись, додала знак питання. Так кивнув я. Дівчина з гусьми, я її бачив. Дякую вам за те, що пустили нас переночувати. Завтра ми вирушимо далі. Вона погладила себе по грудях над серцем, показуючи на радар, на мене, а тоді розвела руки, ніби охоплюючи жестом усе навколо. Мій дім, ваш дім. 5. Ми повечеряли рагу, до якого тепер були скибки грубого хліба. Грубого, але смачного. Їли при свічках, і радар отримала свою порцію. Перед тим, як погодувати її, я вийняв із наплічника пляшечку з пігулками і втопив дві в підливці. А потім, згадавши, яка довга в нас попереду дорога, додав третю. Але ніяк не міг позбутися думки, що, даючи їй ці пігулки, вбиваю одне заради порятунку іншого. Дора показала на них і питально скинула головою. «Вони мають їй допомогти». Нам треба буде пройти довгий шлях, а вона вже не така міцна, як колись. Їй здається, що сильна, але це не так. Коли їх більше не буде, то, мабуть... З протилежного боку дороги знову долинуло довге виття. Йому вторувало наступне, потім третє. Ці звуки були неймовірно гучні і такі високі, що переходили у вереск, від якого я мимоволі до скреготу стискав зуби. Радар підвела голову, але не загавкава. Лише невиразно загарчала десь із глибини грудей. «Вовчики!» – сказав я. Дора кивнула, схрестила руки на грудях і обхопила себе за плечі. Перебільшено здригнулася. До попередніх вовків долучились інші. Якщо вони так усю ніч завиватимуть, мені навряд чи вдасться відпочити перед дорогою. Я не знаю, чи Дора прочитала мої думки, чи так лише здалося. Вона підвелась і поманила мене жестом до круглого віконця та там показала на небо. Невисока Дора не мусила згинатися, щоб подивитися вгору, а от мені довелося. І побачене знову стало шоком для мого організму після безперервного параду шоків того дня. Хмари розійшлися, і в них утворилася довгаста розколена. У небесній річці, яка відкрилася погляду, я бачив два місяці. Один більший за другий. Вони не би, мчали на випередки крізь порожнечу. Великий був дуже великий. Мені не потрібен був телескоп, щоб роздивитися на його стародавній поверхні кратери, долини та каньйони. Здавалося, ще трохи, і він упаде просто на нас. А тоді розкола настолилася. Вовче виття моментально стихло. Було таке враження, наче його транслювали через гігантський підсилювач, але хтось висмикнув кабель з розетки. «І таке, що ночі?» Дора похитала головою, розвела руки, а потім показала нахмари. Вона добре вміла комунікувати жестами і тими небагатьма словами, які могла написати, але цей жест не піддавався моєму розумінню. 6. Єдині двері в хатині, що не вели на переднє чи заднє подвір'я, були низькі, припасовані до дориного зросту. Вона прибрала після нашої маленької вечері, кишнувши мене, коли я спробував допомогти. Зайшла в ці двері і через п'ять хвилин вийшла в нічній сорочці, що сягала до п'ят босих ніг, і в хусті на залишках волосся. Кеде вона тримала в руці. Поставила їх обережно, побожно, на полицю в головах свого ліжка. На тій полиці була ще одна річ, і коли я попросив подивитися, Дора простягла її мені, вочевидне охоче передала в руки. То була маленька фотографія в рамці. Містер Боудіч тримає цуценя. Очевидно, що радар. Дора притисла фото до грудей, погладила і поставила біля кедів. Вона показала на маленькі двері, потім на мене. Взявши зубну щітку, я зайшов. Мені в житті доводилося бачити небагато нужників, хіба що читав про них у книжках і бачив у старих фільмах. Але навіть якби я бачив багато, цей був би на першому місці за охайністю. Всередині була бляшана миска зі свіжою водою і туалет із закритою дерев'яною кришкою. У вазі на стіні стояли маки і пахтіли солодкими вишнями. Запаху людських відходів не було. Нуль. Я помив руки, вмився і витерся маленьким рушничком, гаптованим метеликами. Почистив зуби без пасти. У нужнику я пробув щонайбільше п'ять хвилин, а може навіть менше, та коли вийшов, дора вже міцно спала у своєму ліжечку. Радар спала біля неї. Я вмостився на своєму імпровізованому ліжку з товстих ковдр і акуратно складеної ще однієї зверху, щоб я міг укритися. Натягнув ковдру не одразу, бо жарини у вогнищі пащили чудовим теплом. Вони то розгорялися, то повільно згасали, і це видовище було гіпнотичне. Вовки позамовкали, бо місяць більше не доводив їх до шалу, але під дахом гуляв вітерець. Його пориви часом нагадували тихий плач, і я не міг не думати про те, як далеко від свого світу опинився. Отак, я міг повернутися туди, прогулявшись на пагорб, потім милю підземним коридором і нагору гвинтовими сходами. 185 східців до вершечка колодязя. Але то були неправдиві виміри. Тут інший край. Країна Емпіс, де по небу пливуть два місяці, а не один. Я згадав обкладинку тієї книжки, де лійка наповнювалася зірками. Не зірками, раптом подумалося мені. Казками. Нескінченною кількістю казок, які вливаються в ту лійку і трохи видозмінені виходять в нашому світі. А тоді я згадав Місіс Вілкоксен, свою вчительку з третього класу, яка кожен день закінчувала такими словами. «Що ми сьогодні вивчили, хлопчики і дівчатка?» Що я вивчив? Що це – магічна земля, де все перебуває під дією прокляття. Що люди, які тут живуть, потерпають від якоїсь хвороби, і вона прогресує. Тепер я, здавалося, розумів, чому Дорина вивіска, та, яку написав друкованими літерами для неї містер Боудіч, містила віршик про взуття лише на одному боці, що виходив на покинуте місто. Бо люди йшли звідти. «Скільки людей, я не знав, але порожній бік таблички свідчив, що мало хто повертався, якщо поверталися взагалі. Якщо припустити, що захмарена пляма сонця сідала на заході, то молодий чоловік і жінка, яких я зустрів, плюс усі інші люди в програмі обміну взуттям, яку запровадили Дора з братом, прийшли з півночі. Евакуювалися з півночі. Це прокляття шириться? Може в місті якесь джерело радіації?» Я мав замало інформації, щоб бути цілковито чи хоч наполовину впевненим. Та все одно думка була неприємна, бо саме туди я збирався зраді. Чи посіріє моя шкіра? Чи почне сідати голос? Знизиться до гарчання, як у Дори та ліїної фрейліни. Зі шкірою та голосом містера Бовдіча все було гаразд, але, можливо, в цій частині Емпісу все було добре чи переважно добре в ті часи, коли він тут був останнє. Може так, а може не так. Я подумав, якщо стану помічати в собі зміни, то можу розвернутися і звалити. «Допоможи їй!» Це прошепотіла мені сіра покоївка. Я вважав, що знаю, як допомогти радар, але як допомогти принцесі без рота. У касті пошуком рішення зайнявся би принц. Це могло бути щось маловірогідне... Наприклад, сльози Рапунцель виявилися б магічними і цілющими для повернення зору, але привабливе для читачів, які хотіли щасливого кінця, навіть якщо оповідачу треба його витягти з капелюха. Та все одно я не принц, а простий старшокласник, який знайшов дорогу до якоїсь іншої реальності. І жодних ідей у мене не було. Жарини володіли власною магією. Вони розгорялися, коли вітер порив дмухав у камін, і пригасали, коли подмухи вщухали. Я дивився на них і повіки наливалися свинцем. Я заснув, і в якийсь момент у ночі радар перетнула кімнату і лягла біля мене. До ранку вогнище згасло, але той бік, до якого вона тулилася, був теплий. Розділ 15-й покидаючи Дору, Біженці, Пітер Кін, Вуді. Один. На сніданок була яєшня бовтанка, яйця гусячі, судячи з розміру, і шматочки хліба, посмажені над свіжорозпаленим вогнищем. Масла не було, зате було чудесне полоничне варення. Вони поснідали, я застебнув на і закинув на спину. Причепив повідок радар до її нашийника. Не хотів, щоб вона погналася за гігантським кроликом у лісі, і зустрілася там з місцевою версією лютововка з гри престолів. Я повернуся. Сказав я Дорі впевненіше, ніж почувався. Ледь не додав, і Радар буде молода, але подумав, що можу наврочити. А ще надіятися на магічну регенерацію. Мені було легше, ніж вірити в неї. Навіть в Емпісі. «Гадаю, що сьогодні переночую в лійного батька, якщо в нього немає алергії на собак або ще чогось, але хочу дістатися туди до темряви». І подумав, важко було не подумати. «Вовчики!» Дора кивнула, але взявши мене за лікоть, вивела через двері чорного ходу. Хрест-навхрест натягнуті мотузки все ще перетинали подвір'я, але червиків, капців і чобіт не було. Мабуть, вона забрала їх усередину, щоб не натягнулися вологою ранковою роси. Я сподівався, що роса не радіоактивна. Ми зайшли за ріг бічної стінки хати, і там стояв возик, який я бачив раніше. Замість мішків із городиною, бадилля якої з тих мішків стирчало, в ньому лишав пакунок, загорнутий у мішковину і перевитий шпагатом. Дора показала на нього, потім на мій рот. Тримаючи руку перед своїми губами, вона розтулила і стулила частково зрощені пальці в жувальному жесті. Щоб його зрозуміти, не треба бути інтелектуалом. «Йой, ні, я не хочу взяти у вас харчі і возик. Хіба ви не возите на ньому поремонтоване взуття до братової крамниці?» Дора показала на радар і зробила кілька кроків, накульгуючи спочатку до возика, а тоді назад до мене. А потім повела рукою на південь, якщо я не помилявся зі сторонами світу. І покрокувала пальцями в повітрі. Перше легко було зрозуміти. Вона мені казала, що возик для радар, коли та почала накульгувати. Мені здалося, також вона мені повідомляла, що хтось, ймовірно, її брат, прийде забрати взуття. Дора тицьнула пальцем у візок, потім склала руку в маленький сірий кулачок і тричі легко вдарила мене в груди. «Ти повинен». Я розумів, що вона має рацію. У мене літня собака, про яку треба дбати, і далека дорога попереду. Водночас я дуже не хотів забирати в неї більше, ніж вже взяв. Ви впевнені? Вона кивнула, потім розкрила обійми, і я радо її обійняв у відповідь. Опустившись навколішки, вона пригорнула радар, а коли підвелася, то показала спершу на дорогу, потім на перехрещені мотузки, потім на себе. Іди вже, я маю роботу. Я їй показав жест, два великі пальці догори, а потім підійшов до возика і укинув свій рюкзак до провіанту, який спакувала Дора. І який, судячи з того, що я їв у неї у хатині, буде значно смачнішим за сардини містера Боудіча. Я взявся за довгі держаки і з радістю відчув, що возик майже невагомий, такий, наче його зроблено з коркового дерева цього світу. Цілком можливо, що так і було. А ще колеса були добре змащені і не рипіли, як у візка молодої пари. Я подумав, що вести такий буде набагато важче, ніж маленький червоний візочок, який у мене був у сім років. Я розвернув возик і покрокував до шляху, пірнаючи під мотузки. Радар тьопала поряд. Діставшись дороги до міста, як я її в той час подумки називав, жовтої цегли не було, тож така назва відпала, я обернувся. Дора стояла біля своєї хатини, столивши руки між грудей. Побачивши, що я дивлюся, вона піднесла долоні до рота і відкрила їх у мій бік. Я відпустив держаки возика, щоб повторити її жест, а потім вирушив у дорогу. Ось чого навчив мене Емпіс. Добрі люди яскравіше світяться в темні часи. Їй теж допоможи, подумав я. Допоможи й Дорі. 2 Крокували ми горами і долами, як у давніх казках мовиться. Серчали коники, співали птахи. Маки лівору чиноді поступалися орним полям, на яких я бачив сірих чоловіків і жінок, небагато, які працювали. Уздрівши мене, вони припиняли польову роботу, поки я не пройду. Я привітно махав їм, але тільки одна з них, жінка у крислатому солом'яному брилі, помахала у відповідь. Були й інші поля, необроблені, забуті. Овочі, що на них росли, забував бур'ян, а яскраві смуги маків, на мою думку, зрештою, мали захопити все. Праворуч тяглися ліси. Трапилося дорогою й декілька ферм, але здебільшого покинутих. Двічі дорогу перетнули під стрибом кролики, завбільшки з невеликих собак. Радар дивилася на них зацікавлено, але не виявила жодного бажання за ними ганятися. Тому я зняв з неї повідок і кинув його у возик. «Мала, не розчаруй мене!» Приблизно за годину я зупинився, щоб розв'язати чималий пакунок провіанту, який зібрала мені в дорогу Дора. Серед інших смаколиків там знайшлося печиво з меляси. Шоколаду в ньому не було, тому я кинув одненький коржик радар, і вона його схопила в повітрі. Ще там лежали три довгасті скляні банки, загорнуті в чисті шмати. У них була вода, а ще одна містила щось схоже на чай. Я попив води і налив трохи для радару глиняну чашку, яку теж поклала мені приятелька. Радар жадібно вихлептава. Коли я вже закінчував знову збирати все в пакунок, то побачив, що дорогою в мій бік плентаються троє людей. Двоє чоловіків щойно почали сіріти, а жінка, що крокувала між ними, була темна, як літня грозова хмара. Одне око в неї стало шпариною, що розтяглася аж до скроні. Жахливе видовище. Одна синя райдушка блищала, як уламок сапфіра, а друга була втоплена в грудку сірої плоті. Жінка була в брудній сукні, що випиналася спереду так, як це може бути лише на останніх місяцях вагітності. В руках вона тримала згорток гортоку засмальцьованій ковдрі. Один чоловік був у чоботях з пряшками по боках. Вони нагадали мені ті, що я бачив на мотузці в дореному дворі, коли вперше прийшов сюди. На другому були сандалії. Жінка ступала босими ногами. Побачивши радар, яка сиділа на дорозі, вони загальмували – «Не бійтеся!» – гукнув я до них. «Вона не кусається!» Вони поволі рушили, а потім знову спинилися. Їхню увагу привернув револьвер у борі. Тепер вони прикипіли поглядами до нього, тому я підняв руки долонями так, щоб їх було видно. І знову люди пішли, але полохливо тримаючись лівого краю дороги. Переводили погляди з радар на мене і знову на радар. «Ми не бажаємо вам зла!» – сказав я. Чоловіки були ходорляві і змучені, а жінка мала вигляд цілковито виснаженої. «Постривайте! Будь ласка!» Вони спинилися. то була трійця. Зблизька я вже бачив, що в чоловіків роти почали завертатися до гори. Невдовзі вони перетворяться на майже нерухомі серпики, як удори. Вони скупчилися ближче до жінки, коли я сягнув рукою в кишеню, а вона притулила з горток до грудей. Я дістав шкір'яний черевичок і простягнув їй. Візьміть, прошу. Жінка нерішуче потяглася до нього, а потім вирвала з руки, неначе думала, що я її схоплю. А коли вона це зробила, з її згортка впала ковдра, і я побачив мертву дитину віком рік півтора. Сіру, як вік отруни моєї матері. Скоро ця бідулашна жінка народить замість померлої дитини ще одну, і та, ймовірно, теж помре. Звісно, якщо жінка не помре перша або під час пологів. Ви мене розумієте? Розуміємо, сказав чоловік у чуботях. Голос у нього був скриготливий, але поза тим досить нормальний. Чого тобі треба від нас, чужинцю, якщо не життя? Крім нього ми ніц не маємо. А вже ж вони нічого не мали. Якщо таке накоїла людина, чи спричинила, щоб це сталося, то цій людині місце в пеклі, у найглибшій його ямі. Я не можу віддати вам возик або їжу, бо дорога в мене не близька, а собака в мене старенька. Але якщо ви пройдете ще три, я намагався сказати милі, але слово не піддавалося, тому я спробував ще раз. «Якщо будете йти десь до середини дня, то побачите вивізку з червоним черевичком. Жінка, яка живе в тій хатині, дозволить вам перепочити, а може ще й напоїть і нагодує». То була не зовсім обіцянка. Тато любив указувати надхорячі слова, як він їх називав у телерекламі «Чудоліків». І я знав, що Дора не може нагодувати і напоїти кожну групу біженців, яка проминає її хатину. Але подумав, коли вона побачить, у якому стані ця жінка і який жахливий згорток несе, то буде розчулена і допоможе цим трьом. А тим часом чоловік у сандаліях роздивлявся шкіряний черевичок. Спитав, навіщо він. «Далі по дорозі повз жінку, про яку я вам розповів, є крамниця, де ви зможете віддати цей символ і отримати пару черевиків». «Там є поховання», – звався чоловік у чоботях. «Мого сина треба поховати». «Не знаю. Я тут чужоземець. Спитайте біля знаку червоного черевика чи на фермі дівчина з гусьми. Пані, співчуваю у вашій утраті». «Він був хороший хлопчик», – сказала вона, дивлячись на свою мертву дитину. «Мій Тем був хороший хлопчик. Коли народився, з ним було все гаразд, рожевенький, мов світанок. Але потім його вхопила сіризна». Простуйте своїм шляхом, пане, а ми попростуємо своїм. Секунду, зачекайте. Я відкрив наплічник, покуперсався в ньому і знайшов дві бляшанки сардин кінг-оскар. Простягнув їм. Вони відсахнулися. Ні-ні, це нормально, це їжа, сардини, маленькі рибки. Потягніть за кільце в кришці, щоб їх дістати, бачите? Я постукав по кільцю. Чоловіки перезирнулися і похитали головами. Здавалося, вони не хочуть навіть торкатися бляшанок із кришками, за які треба смикати. А жінка взагалі повністю усунулася від розмови. «Нам треба йти», – сказав той, що був у сандаліях. «А ви, юначе, не в той бік ідете». «Я маю йти в той бік», – сказав я. Подивившись мені просто увічі, він сказав. О той бік смерть». Вони пішли далі, збиваючи куряву на дорозі до міста. Жінка несла свій жахливий тягар. Чому ніхто з чоловіків не взяв у неї з горток? Я був ще дитиною, але мені здалося, що я знаю відповідь. Він був її, її тем. І його тіло було її, скільки зможе нести. Три. Я почувався дурним, бо не запропонував їм решту печива, і йогоїстом, бо залишив возик собі, доки радар не почала відставати. Я занадто глибоко поринув у свої думки і не помітив, коли це сталося. І ви можете здивуватись або ні, почувши, що в цих думках було мало місця апокаліптичним прощальним словам чоловіка в сандаліях. Думка про те, що я можу загинути, просуваючись у бік міста, не стала для мене великим сюрпризом. Містер Боуді, Дора та Лія, нехай по-різному, кожна у свій спосіб, але чітко дали це мені зрозуміти. Але в підлітковому віці легко віриться в те, що ти будеш винятком. Тим єдиним, хто переможе і здобуде лаври. Зрештою, хто забив переможний тачдаун у Кубку Індички? Хто би зброїв Крістофера Полі? Я був у тому віці, коли віриш, що швидкі рефлекси і розумна обачність допомагають долати більшість перешкод. Я думав про мову, якою вони говорили. Те, що я чув, було не зовсім розмовною американською англійською, але й чимось архаїчним теж не було. Але то була і не англійська англійська в фільмі «Ваймакс», де гобіти, ельфи і чарівники говорять, мов члени парламенту. То була така англійська, якої можна очікувати, коли читаєш злегка у сучасну чарівну казку. А ще був я. Я сказав, що не можу віддати їм свій возик, бо дорога не близька і в мене старенька собака. Якби я розмовляв з кимось із Сентрі, то сказав би, бо мені далеко йти. Я сказав знак червоного черевичка, а не хатина з вивіскою, на який червоний черевичок. Я не назвав вагітну мем, як звернувся б до неї у своєму рідному містечку. Я назвав її пані, і це слово злетіло з моїх вуст цілком невимушено. На думку, знову спала лійка, що наповнюється зорями. Я подумав, що тепер одна з цих зір... Я сам подумав, що стаю частиною казки. Пошукавши поглядом радар, я зрозумів, що її нема, і жахнувся. Я опустив вожаки возика та обернувся. Вона була на двадцять ярдів позаду, накульгувала так швидко, як тільки могла, висолопивши на бік язика. «Ой, боже, маленька, пробач!» Я відніс її до возика, сплівши руки під животом і не торкаючись болючих задніх лап. Дав їй попити з її кухлика, нахиливши, щоб вона могла випити, скільки забажає, а потім почухав за вухами. «Ну чому ж ти нічого не сказала?» «Як же, не та це казка!» 4. Так простували ми далі горами та долами, бачили інших біженців. Якісь від нас сахались, але двоє чоловіків, що йшли разом, зупинились і стали навшпинька, щоб зазирнути у возик і побачити, що там. Радар на них загарчала, але з її ватяною шерстю і сивою мордою сумніваюся, що сильно налякала. Не те, що револьвер у мене на поясі, до речі. Зуття в них було, тому останнього символу я їм не віддав. Я не радив би їм зупинятися в навіть якби вони були босі. І своєю їжею не поділився. Якщо зголодніють, хай полюють. Хлопче, якщо йдеш до берега моря, розвертайся. Туди сірезна теж прийшла. Дякую за... Слово «інфу» не давалося. Дякую, що сповістили. Я підняв держаки возика, але тримав їх на оці, щоби переконатися, що вони підуть далі. Близько полудня ми підійшли до болотистої місцини, яка перехліпнулася на дорогу і перетворила її на грязюку. Я зігнувся і почав штовхати возика швидше, доки ми не пройшли цю ділянку, бо не хотів застрягнути. Із радар на борту возик був не набагато важчий, що повідомляло мені більше, ніж я насправді хотів знати. Коли ми знову опинилися на сухій землі, я зупинився в затінку дерева, схожого на дубу парку Кавано. В одному з маленьких згортків, які спакувала Дора, було смажене кроляче м'ясо, і я поділився з ним навпіл з радар. Принаймні спробував. Вона з'їла два шматочки, а третій впустила між передніми лапами і винувато подивилася на мене. Навіть у затінку я бачив, що її очі знову сльозяться. Спершу здалося, що вона могла заразитися тутешньою інфекцією, сірезною. Але я відкинув цю думку. Старість. Просто старість. Важко було вгадати, скільки часу їй лишилося, але я сумнівався, що багато. Поки ми їли, по дорозі проскакало ще кілька велетенських кроликів. Потім двоє коників-цвірконів, удвічі більших за тих, до яких я звик, спритно прострибали на задніх лапах. Мене вразило, яку відстань в повітрі вони могли здолати за один стрибок. Яструб, звичайного розміру, каменем упав донизу і спробував схопити одного, але коник ухилився і невдовзі зник у траві та бур'янах, що росли вздовж узлісся. Радар зацікавлено спостерігала за цим парадом живності, але на ноги не зводилася, не кажучи вже про те, щоб за ними побігати. Я випив трохи чаю, солодкого і смачного. Після кількох ковтків довелося спинитися. Лише Богу відомо, коли можна буде розраховувати на інший чай. Ходімо, маленька, хочу вже дійти до того дядька. Я не в захваті від думки, що доведеться таборувати біля цього лісу. Піднявши возик, я раптом застиг. На дереві бляклою червоною фарбою було виведено дві літери. А, Б. Зрозумівши, що містер Бовдіч побував тут до мене, я збадьорився. Від доманливого відчуття, що він зник з кінцями. 5. Середина дня. Було досить тепло, і я добряче спітнів. Довгий час ми не бачили жодної біженців, але дійшовши до підніжжя підйому, довго, проте занадто положистого, щоб назвати пагорбом, я почув за спиною звуки дряпання. Радар вибралася до переднього краю возика. І сиділа, поставивши лапи на край і нашорошивши вуха. Зупинившись, я почув попереду невиразне пирхання від сміху. Я знову рушив уперед, але зупинився недалеко від гребеня. Я прислухався. «Як тобі таке, дорогенький? Ласкітно?» Голос був високий, нерівний, ламався на дорогенький і лоскітно. А ще було в ньому щось навдивовижу знайоме, і за мить я зрозумів, що саме. Голос був, як у Крістофера Поллі. Я розумів, що це неможливо, але саме так він і звучав. Я знову рушив вперед і зупинився одразу, як зміг зазирнути на той бік підйому. В цьому іншому світі я вже бачив дивні речі. Але нічого такого дивного, як дитина, що сиділа на землі, стискаючи в кулаці задні лапи цвіркуна. Коник був найбільший з поміж тих, яких я досі бачив, і не чорний, а червоний. У другій руці дитина тримала щось подібне до кинджала з коротким лезом і тріснутим руків'ям обмотаним мотузкою. Хлопчик був занадто поглинений своїм заняттям, щоб нас помітити. Він вдарив коника в живіт. Ледь помітно бризнула кров. Доти я не знав, що в цвіркунів може текти кров. На землі були й інші краплі, і це свідчило, що малий щойно розпочав свою огидну розвагу. Подобається, солоденький. Цвіркун сіпнувся, але малий легко його відтягнув назад, бо тримав за задні лапки. Може, ще трошки добив? <звук> Радар загавкала. Малий озирнувся, не відпускаючи задніх лапок великого коника. І я побачив, що то не дитина, а карлик. Старий. Сиве волосся неохайними пасмами звисало на щоки. Обличчя було зморшкувате, і навколо рота залягли такі глибокі рови, що він нагадував опудало-черевомовця, яким могла б скористатися Лія, якби вона не вдавала, що її кобила говорить. Його лице не тануло, але шкіра була кольору глини. І він усе ще нагадував мені Полі, частково тому, що був малий, але здебільшого через хитрий вираз обличчя. А якщо накласти ту хитрість на те, що він робив, то я легко міг уявити, як він убиває кульгавого старого ювеліра. «Ти хто?» «Без страху, бо я був віддалік, просто силует на тлі неба». Револьвера він ще не бачив. «Що ти робиш?» «Я його зловив. Воно протке, але старий Пітеркін пруткіший». Хочу побачити, чи воно відчуває біль. Бачить Бог, дуже хоче. І знову він штеркнув цвіркуна, цього разу між двома пластинами його панцера. Червоний коник спливав кров'ю і борсався. Я потягнув возик донизу пагорбом. Радар знову гавкав. Вона все ще стояла передніми лапами на передньому бортику. Вгамуй свою псину, синку! «Я б на твоєму місці вгамував! Якщо вона до мене полізе, переріжу їй горлянку!» Опустивши додолу держаки, я вперше за весь час витяг із кобури револьвер містера Бодіча. «Нікого ти не поріжеш, ні її, ні мене! Припини це все, відпусти його!» Карлик Пітеркін роздивлявся револьвер радше зачудовано, ніж перелякано. «А тобі яке діло?» «Я просто намагаюся розважитися в світі, де не залишилося розваг!» «Ти його катуєш!» Пітеркін вражено подивився на мене. «Катую, кажеш? Катую? Ідіоти, це дурний комах! Як можна катувати комаха? І взагалі, що тобі з того?» Я не міг дивитися на цю огидну жорстокість, як він тримає те створіння за стрибальні лапи. Єдиний спосіб порятунку, і штрикає вістрям знову і знову. Тому мені було діло. Двічі я не повторюватиму. Він розсміявся, і в його голосі пролунали нотки Поллі з тими вставками ха-ха. мене через якогось комаха? Не думаєш? Я прицілився високо ліворуч і натиснув на гачок. Віддача прогриміла набагато гучніше, ніж тоді, з сараю містера Бодіча. Радар загавкала. Карлик сіпнувся від подиву і випустив цвіркуна. Той пострибав у траву, але криво. Клятий коротун його скалічив. Нехай це просто комах, але це не виправдовувало того Пітеркіна. І скільки червоних цвіркунів я бачив у житті. Лише цього. Мабуть, це така сама рідкість, як Олені Альбіноси. Карлик підвівся, обтрусив землю з яскраво-зелених штанців. І відкинув сплутані сиві патли, мов концертний піаніст, що готується виконати важливий номер. Зі свинцевою шкірою чи без неї він здавався доволі жвавим. Жвавий, як конекстребунець, так би мовити. І нехай він ніколи не співав в американському ідолі, але голос мав гучніше, ніж у більшості людей, яких я зустрів за останню добу. А обличчя було на місці з усіма рисами. Він був карликом. «Ніколи не називай їх курдуплями, вони це ненавидять», – якось порадив тато. І мав хріновий колір обличчя, якому не завадив би укол отезли. «Торгова назва препарату апреміласт, який застосовую для лікування псоріазу». А поза тим здавалося, що з ним усе гаразд. «Бачу, ти дратівливий, хлопчисько». Прокоментував він, дивлячись на мене з огидою, і, можливо, я на це сподівався, дрібкою страху. «Зробімо так! Я піду своєю дорогою, а ти своєю!» Мене цілком влаштовує, але перш ніж ми розійдемося, я хочу дещо спитати. «Чому в тебе обличчя більш-менш нормальне, а більшість людей тут стають дедалі потворніші?» Хоча й він не був хлопцем з обкладинки, і я впевнений, що запитання прозвучало дещо неввічливо. Але якщо не можна бути грубим з хуліганом, якого ти зловив, коли він мучив гігантського цвіркуна, то з ким взагалі можна бути грубим? Може тому, що боги, якщо ти в них віриш, вже з мене пожартували. Звідки таке здоровило, як ти може знати, як це, бути таким дрібнюхом, як я, навіть не дві дюжини рук від ніг до маківки? У його голосі з'явилися плаксиві нотки, як у того, говорячи жаргоном АА, хто сидів на горщику жалощів до себе і насидів коло на дупі. Я склав докупи пучки великого і вказівного пальців і потер. «Бачиш, це найменша в світі скрипочка, грає пісню «Моє серце помпує для тебе фіолетові стяки». Слово «стяки» прозвучало ідеально, подумки відзначив я. Він насупився. «Не зважай, це мій жартик, щоб тебе полоскотати». «Я вже піду, якщо ти не проти». «Давай, але нам із собакою було б комфортніше, якби ти спочатку сховав ніж». «Думаєш, оскільки ти один з цілих, ти кращий за мене?» Сказав Коротун. «Побачиш, що з такими, як ти роблять, коли спіймають». «Хто спіймає?» «Нічні солдати». «Хто вони такі, що роблять з такими, як я?» Він вишкірився. Не зважай. Сподіваюся, ти вмієш битись. Але маю сумніви. Зовні ти дуже, а от осередині м'який. Люди стають такими, коли їм не доводиться боротися. Про тебе не скажеш, що ти не доїдав, так, юний пане? Містер Пітеркін, вас і досі в руці ніж. Сховайте його, або я вирішу примусити вас його викинути. Карлик затнув, ніж за пояс, я сподівався, що він ним поріжеться, і що сильніше, то краще. То була недобра думка, а потім мене навідала ще лихіше. А може схопити його за руку, яка тримала цвіркуна за лапи, і зламати, як я зробив з полі? Буде такий собі предметний урок. Відчуй на собі, як воно. Я міг би вам сказати, що то була несерйозна думка. Але, здається, все було цілком серйозно. Занадто легко я міг уявити, як він однією рукою душить радар, а другою б'є її кенджалом. Коли вона була в розквіті сил, йому це ні за що не вдалося б, але розквіт її сил минув багато років тому. Але я дозволив йому піти. Перед тим, як зникнути за гребенем пагорба, він озирнувся і той погляд не промовляв, «Добре, що ми познайомилися на дорозі до міста, юний чужинцю». Той погляд промовляв «Пильнуй, щоб я тебе не заскочив, коли спатимеш». На це шансів у нього не було, він пішов туди, куди прямували інші біженці. Але тільки після того, як він пішов, я збагнув, що дарма не примусив його викинути ніж. Шість. Ближче до вечора не стало вже орних полів та ферм, на яких бодай хтось працював. І біженців не було. Хоча біля однієї покинутої ферми я бачив ручні візки з пожитками в зарослому бур'янами дворі, а з димаря підіймався тоненький димок. Мабуть, загін, який вирішив знайти прихисток, поки що не виють вовчики, подумав я. Якщо найближчим часом не доберуся до будинку ліїного дядька, то мені теж розумніше буде вчинити так само. У мене були револьвер містера Бовдіча й пукавка в каполлі, але вовки зазвичай пересуваються з граями. І звідки мені знати, може вони тут завбільшки з злосів? А ще накопичувалася втома, в руках, плечах і спині. Возик був легкий, і ям з рідкою грязюкою на дорозі більше не траплялося, щоб через них перевалювати на повній швидкості. Але я давно його тягнув після того, як вийшов від Дори. Ще тричі я бачив ініціали містера Бовдіча А.Б. Двічі на деревах, що нависали над дорогою, а одного разу на величезній каменюці, яка виступала з-під землі. На той час пляма сонця опустилася за дерева, і землю поглинули тіні. Якийсь час я не бачив жодного житла, і вже почав був турбуватися, що повна темрява застане нас на дорозі. Мені дуже цього не хотілося. У 10 класі нам давали завдання запам'ятати щонайменше 16 рядків вірша. Міс Дебін здала нам два десятки віршів на вибір. Я вбрав щось із поеми про старого мореплавця – Поема Семюела Тейлора Кольриджа, 1798 рік. Але тепер шкодував, що не взяв собі щось інше. Занадто вже доречні були слова. Немов самотній мандрівник в пустелях і степах боїться глянути назад, вже спізнавши страх, аби не знати, що за ним ступає по слідах. Голос закінчив я. Переклад Анатолія у нижках. Опустив держаки возика і розім'яв плечі, вдивляючись у знак АБ на камені. Містер Бодіч тут постарався добряче. Літери були три фути за вишки. Раді, гавкни, якщо побачиш за нами щось страшне, добре? Вона міцно спала в тачці. Звідси допомоги проти страшних переслідувачів не жди. Я подумав, чи не випити ковток води, у роті пересохло, але вирішив, що це зачекає. Хотілося вперто йти далі, поки ще є трохи денного світла. Я підняв держаки і рушив далі, думаючи про те, що на цьому етапі нас би дуже виручив навіть простий дров'яний сарай. Дорога завернула за склястий виступ і побігла прямісінько в гущавину сутінок. І попереду, не далі ніж за милю звідти, я побачив світло у вікнах будинку. Наближаючись до нього, побачив ліхтар, що висів на стовпі перед входом. Я міг роздивитися, що дорога розгалужується ярдів на 60-70 за будинком справді зведеним з цегли, як у того працьовитого паця в касті. До парадних дверей вела брукована стежка, але перш ніж нею пройти я зупинився, щоб роздивитися ліхтар, який кидав різке біле світло, що зблизька сліпило очі. Я вже бачив такий раніше у підвалі містера Бовдіча і не мусив нічого перевіряти, щоб зрозуміти». Це бензинова лампа Колмана, такі продаються в усіх господарчих крамницях Америки. Я здогадався, що ця лампа, як і дорина швейна машинка, є подарунком містера Бовдіча, бо ягоз приносить подарунки, так він сказав. Посеред дверей висіло позолочена стукальце у формі кулака. Я впустив возик і почав вовтузіння. Радар злазила на землю до мене. Я вже тягнувся до стукальця, коли двері раптом відчинилися. На порозі стояв чоловік майже так само високий, як і я, але значно ходіший, мало не виснажений. Його силует освітлювало вогна з каміна, тому я не міг роздивитися рис обличчя. Бачив тільки кота на плечі і тонкий серпанок сивого пушку, що стирчав до гори на здебільшого лисій голові. Коли він заговорив, мені знову стало важко повірити, що я не опинився на сторінках казки і не перетворився на одного з персонажів. Вітаю, юний принце. Я чекав на вас. Ласкаво прошу, заходьте. Сім До мене дійшло, що повідок радар я залишив у тачці. «Е, я спершу заберу повідець своєї собаки, пане. Я не знаю, які в неї стосунки з котами». «Вона буде чемна», – сказав старий. «Але якщо у вас є харчі, раджу їх занести в будинок, а то вранці виявите, що вони зникли». Я повернувся, забрав Дорен пакунок турботи і свій наплічник. «А ще повідець, про всяк випадок». Господар дому відступив у бік і злегка вклонився. Раді, заходь, але поводься добре, я на тебе покладаюся. Радар пішла слідом за мною в охайну вітальню, де на дощаній підлозі лежав ганчір'яний килимок. На бильці одного лежала розгорнута книжка. На полиці неподалік стояло ще кілька книжок. Другу половину кімнати займала вузенька кухонька, схожа на корабельний камбуз. На столі я побачив хліб, сир, холодну курятину і миску журавлиного соусу, поза всяким сумнівом. А ще глиняний глечик у животі гучно забурчало. Чоловік розсміявся. Хе -хе, «Я почув. Є давня приказка. Молодих треба годувати. Може додати, і то часто». На столі було накрито на дві персони, а на підлозі біля стільця стояла миска, з якою вже шумно хулиптала радар. «Ви знали, що я прийду? Але звідки?» «Знаєте те ім'я, яким ми воліємо не вимовляти вголос. Як Я кивнув. У казках такого типу, як та, до якої я, здається, потрапив, часто фігурує ім'я, якого не можна вимовляти, щоб не розбурхати зло. «Він забрав у нас не все. Ви бачили, що моя небога могла розмовляти з вами, так? Через коня. «Фаладо, так. Зі мною Лія теж говорить, юний принц? хоча й рідко». А коли говорить, то не завжди чітко доносить свою думку. І передавання думок втомлює її навіть більше, ніж передавання голосу. Нам є про що поговорити, але спершу поїмо. Ходіть. Він говорить про телепатію, подумав я. Напевно, бо вона йому точно не телефонувала і не скидала повідомлення в месенджер. Чому ви називаєте мене юним принцем? Він знизав плечима. Кіт підскочив у нього на плечі. Форма звертання, от і все, дуже стара. Може, колись і справжній принц нагодиться. Але, судячи з того, як звучить ваш голос, це не ви. Ви дуже юний. Усміхнувшись, він повернувся до камбуза. Світло вогнища вперше осяяло його обличчя, але, думаю, що на ту мить я вже знав. І з того, як він виставляв передруку, руку, коли йшов, обмацуючи повітря, шукаючи перешкоди. Він був сліпий. 8. Коли він сів, кіт зіскочив на підлогу. В нього була розкішна, димно-каштанова шубка. Він наблизився до радара, і я приготувався хапати її за нашийник, якщо кинеться до нього. А вона не кинулася, просто опустила голову і понюхала котячий ніс. Потім лягла. Кіт пройшовся перед нею, наче офіцер, що інспектує солдата на параді, і виявляє неухайність. А потім поплив у вітальню. Застрибнув у крісло із книжкою набильці і скрутився клубком. Мене звати Чарлі Рід, Чарлі, Лія вам сказала? Ні, це відбувається не так. Більше схоже на інтуїцію, радий знайомство, принце Чарлі. Тепер, коли світло падало йому на обличчя, я побачив, що очей у нього так само немає як у лії рота, залишилися тільки давно загоєні шрами на тих місцях, де колись були очі. Мене звати Стівен Вудлі. Колись я мав титул. Принц-регент, якщо цікаво. Але ті часи давно в минулому. Називайте мене Вуді, якщо маєте бажання, бо ж ми живемо біля лісу, так? Вуд. З англійською ліс. Я і Катріона. Це ваша кицька? Так. А вашого собаку звати... Раймар? А вже, щось приблизно подібне. Не пам'ятаю точно. Радар, вона була містера Бовдіча, він помер. А, співчуваю, прикро це чути. Вигляд у нього був справді співчутливий, але не надто здивований. Пане, а ви добре його знали? Вуді, будь ласка, ми проводили час разом, і з тобою будемо, Чарлі, сподіваюсь. Але спершу поїмо, бо ти сьогодні подолав довгу дорогу, як я собі думаю. А можна спершу одне питання? Він широко всміхнувся, і обличчя перетворилося на річку Зморщук. Якщо тобі цікаво, скільки мені років, то я не пам'ятаю. Іноді здається, що я був старий ще в часи молодості світу. Ні, не про те. Я побачив книжку і подумав, як ви, ну... А, як я це, сліпий, читаю? Подивись, а я поки що покладу тобі їжу. «Тобі ніжку чи грудку?» «Грудку, будь ласка». Він став накладати їжу в тарілки і, напевно, був давно призвичайний робити це в темряві, бо його рухи були впевнені без найменшого вагання. Я підвівся і пішов до його крісла. Катріона подивилася на мене мудрими зеленими очима. Книжка була стара, на обкладинці кажани летіли на тлі повного місяця. «Чорний ангел» Корнела Вулріча. Могла бути одна з тих, що лежали стосами в спальні містера Боудіча. Але коли я її підняв і подивився, на чому закінчив читати Вуді, то не побачив слів. Лише скупчення цяток. Я поклав книжку на місце і повернувся до столу. «Ви читаєте Брайлем?» – сказав я. А сам подумав. «Мова в книжках теж має змінюватися, перекладатися. Ну, до чого ж дивно?» «Так». Адріан приніс мені книжку з уроками і показав літери. Іноді він приносив мені й інші книжки Брайлам. Він сам полюбляв химерні історії, як та, що я читав, очікуючи твого прибуття. Небезпечні чоловіки і дамочки в біді, що живуть у світі, який дуже відрізняється від цього. Похитавши головою, він розсміявся, нібито читання художньої літератури – заняття легковажне, а чи навіть божевільне. Щоки в нього розпащили від близькості до вогню, і я не побачив на них ані сліду сірезни. Він був цілий і не цілий водночас. Так само, як і його небога. В нього не було очей, щоб бачити, а вона не мала рота, щоб говорити. Лише вавка, яку вона розрізала нігтем, аби вібрати хоч якусь поживу. Що там було про дамочок у біді? Ходи, сідай! Я підійшов до столу. На дворі завив вовк, тож, напевно, вийшов місяць. Місяці. Але в цьому цегляному будинку ми були в безпеці. Якщо в камін залізе вовчик, він підсмажить свою пухнасту дубку на вогні. «Мені весь цей світ видається химерним», – зізнався я. «Ха, пробудеш тут довше, і твій світ почне здаватися тобі вигаданим. А тепер їж, Чарлі». 9. Їжа була божественна. Я попросив одну добавку, потім другу. Мені було трохи ніяково, але день був довгий, і я тягнув возик 18-20 миль. їв ощадливо, одну ніжку і трохи журавлиного соусу. Побачивши це, я відчув ще сильнішу провину. Згадав, як мама відвела мене на ночівлю до Енді Чена і сказала мамі Енді, що я не нажера і вуха їм пооб'їдаю, якщо мені дозволити. Я спитав у Вуді, де він бере харчі. «На морському узбережжі. Там ще є ті, хто досі пам'ятає таких, як ми. Чи то пак таких, як ми були. і платить данино. Ціризна вже і туди добралася. Люди покидають домівки». «Ти, певно, зустрічав когось із них на дорозі?» «Зустрічав. І я розповів йому про Пітеркіна». «Хмм, кажеш, червоний цвіркун. Є легенди. Але нехай. Добре, що ти його зупинив. А може, ти все-таки принц? Біляве волосся, блакитні очі?» Він дражнився. «Ні, каштановий, карі». Отже, не принц, і я вже ж не той самий принц. А той самий принц – це хто? Просто ще одна легенда. Це світ казок і легенд, як і твій. Що ж до харчів? Раніше я отримував від народу узбережжя більше наїдків, аніж міг спожити, хоча зазвичай було більше риби, ніж м'яса, як можна виснувати з самої назви народу. Це було задовго до того, як сірезна прийшла в ті краї, а чи давно – сказати не можу. Коли людина завше в пітьмі, дні зливаються. Він промовив це без жалю до себе, просто сухо констатував факт. Гадає, узбережжя могло досить довго триматися, бо вони на вузькому півострові, де завше дмуть вітри. Але ніхто не знає напевно. Торік Чарлі ти зустрів би на шляху короля сонми людей. А тепер повінь спадає. «Шлях короля? Так він у вас називається?» «Так, але за розвилкою це вже шлях королівства. Якщо на розвилці підеш ліворуч, це буде шлях узбережжя». «А куди вони всі йдуть? Тобто після дореної хатини, ліїної ферми та крамниці, яку тримає дорин брат?» На обличчі Вуді з'явився здивований вираз. «Він досі її тримає? Хм, я вражений!» А що ж він пропадає, хотів би я знати. Не знаю. Знаю тільки, що дає людям нове взуття замість зношеного. Вуді радісно засміявся. <рес> Дора і Джеймс знову взялися за старі штучки. А відповідь на твоє питання не знаю. Я певен, що вони теж не знають. Ідуть якнайдалі. Геть, геть, геть. Вовки, що доти мовчали, знову завели свою пісню. Вона звучала так, наче їх там десятки. Я дуже радів, що вчасно дістався до цегляного будинку Вуді. Радар заскавчала. Я погладив її по голові. Певно, місяці вийшли. «Від Адріана я чув, що у твоєму вигаданому королівстві лише один місяць. Як каже один з персонажів книжки пана Корнела Вулріча, вас пограбували». А чи бажаєш ти, Чарлі, шматочок торта? Боюся тільки, що він може видатися тобі дещо черствим. Торт? Це чудово. Я принесу його? Не потрібно. Після всіх років, проведених тут, а це досить затишне пристанище для вигнанця. Тобі не здається? Я добре знаю, що тут іде. Торт на полиці в коморі. Сиди. Повернуся за дві миті. Поки він ходив по торт, я налив собі з глечика лимонаду. Схожили монад в емпісі ходовий напій. Він приніс великий шматок шоколадного торта для мене і шматочок для себе. Порівняно з цим тортом, той, який нам давали у шкільному буфеті, був убогий. І зовсім мені не здалося, що він черствий, просто трохи застиглий по краях. Вовки раптово змовкли, а в мене знову виникла стійка асоціація. Хтось вирубив підсилювач, виставлений на позначку 11. І подумалося, що в цьому світі ніхто не розпізнає таке відсилання до фільму «Це Спін Алтеп» чи будь-якого іншого фільму. «Мабуть, хмари повернулися», – сказав я. «Вони ж розходяться, правда?» Він повільно похитав головою. «Ні, відколи з'явився він?» «Тут дощить принце Чарлі, але майже ніколи не світить сонце». «Господи Ісуса», – промовив я. Хех, «Ще один принц», – відповів Вуді знову широко всміхаючись. «Принц миру, якщо вірити Біблії шрифтом Брайля, яку приніс мені Адріан. Чи наситився ти? Це означає...» «Я знаю, що це означає. А вже ж я ситий. Він підвівся. «Тоді ходи, сядемо біля вогнища. Нам треба поговорити». Я пішов за ним до двох крісел у маленькій вітальні. Радар подалася за нами. Вудіна в Помацки пошукав Катріону, знайшов її та підняв. Вона лежала в нього на руках, як хутряний палантин, доки він не поклав її на підлогу. Китька з погордою зиркнула на мою собаку, зневажливо махнула хвостом і неквапливо пішла геть. Радар лягла між двох крісел. Я виділив їй своєї курятини, але вона з'їла зовсім трохи. А тепер вдивлялася у вогонь, неначе розгадувала його таємниці. Я думав спитати Вуді, як він тепер поповнює запаси харчів, коли все містечко узбережжя евакуювалося, але вирішив не питати. Боявся, що він скаже, гадки не маю. «Хочу подякувати вам за вечерю». Він лише відмахнувся. «Ви, мабуть, дивуєтеся, що я тут роблю?» – продовжив я. Зовсім ні». Сягнувши рукою вниз, він погладив радар по спині а потім звернув два шрами, які колись були очима до мене. Твоя собака помирає, і не можна гаяти ані хвилини, якщо ти намірився досягти того, для чого сюди прийшов. Десять Із повним шлунком у безпеці цегляного будинку, тимчасово не чуючи вовків і гріючись біля вогню, я потроху розслаблявся. Відчував задоволення. Та коли він сказав, що радар помирає, я сів рівно. Не обов'язково. Вона стара, у неї артрит у стегнах, але вона не... Я згадав асистентку ветеринара, яка сказала, що здивується, якщо радар доживе до Геловіну. І замовк. Я сліпий, але решта чуттів працюють навдивовижу добре, як на такого старигання. У його голосі була доброта. І від цього слова ставали жахливими. Власне, слух став ще гостріший, ніж завше. У палаці в мене були коні й собаки. У дитинстві та юності я завжди гасав за ними на природі, і всіх їх дуже любив. Я знаю, як вони звучать, коли відходять на останній поворот дороги додому. Прислухайся, заплющ очі й послухай. Я так і зробив. У каміні часом тріскали галузки. Десь цокав годинник. На дворі здійнявся легкий вітер. Я чув радар. Вона вдихала повітря зі свистом і видихала з хрипом. Ти прийшов поставити її на гноман. Так, а ще є золото. Маленькі золоті кульки, як пташиний послід. Зараз воно мені не потрібно, але містер Бовдіч казав, що згода я... Забудь про золото. Навіть дістатися до гномона і використати його, це вже досить небезпечне завдання для такого юного принца, як ти. І ризик хани. А часи Бовдіча її тут не було. Може, ти і проберешся повз неї, якщо будеш обережний. І везучий. У такій справі не можна легковажити везінням. Що ж до золота? Він похитав головою. Це ще ризикованіше. Добре, що зараз воно тобі не потрібне. Хана, я подумки занотував ім'я і відклав на потім. А негайно хотів дізнатися про інше. А чому з вами все гаразд? Окрім сліпоти, звісно. Щойно слова зірвалися з моїх вуст, я негайно пошкодував, що вимовив їх, і захотів забрати назад. Вибачте, це я щось не те ляпнув. Але він усміхнувся. Не вибачайся, між сліпотою і сірезною я щоразу обирав би сліпоту. Я цілком добре пристосувався. Завдяки Адріанові тепер можу навіть читати вигадані історії. От сірезна – це повільна смерть. Дихати стає дедалі важче, нікчемна плоть поглинає обличчя, тіло стуляється. Він здійняв руку, стиснуту в кулак. Отак. Так буде здорово. Він кивнув, хоча й не мусив. Запитання було дитяче. Скільки в неї часу? Вуді похитав головою. Неможливо сказати. Перебіг повільний, в усіх відбувається по-різному, але не припиняється. У цьому весь жах. А якщо воно піде, туди, куди йдуть інші? Не думаю, що піде, і навряд чи це має значення. Щойно почнеться, бігти на випередки не вдасться. Це як знесилювальна хвороба. Від неї помер Адріан. Я припустив, що йому йдеться про рак. Ні, від інфаркту. А, трохи болю і все. Краще, ніж серезна. Повертаючись до твого запитання, колись давно... Адріан казав, що так починаються казки в тому світі, звідки він родом. Так, саме так. І те, що я тут бачу, дуже схоже на ті казки. Як і те, що відбувається там, звідки ти прийшов. Я певен, це все казки принца Чарлі. Завили вовки. Вуді провів пальцями по своїй книжці зі шрифтом Брайля, згорнув її та поклав на столик біля свого крісла. Я подумав, як він потім знайде місце, на якому закінчив читати. Повернулася Катріона, стрибнула йому на коліна, заморкотіла. Колись давно в країні Емпіс та місті Лілімар, до якого ти прямуєш, жила собі королівська родина з тисячолітньою історією. Більшість, не всі, але більшість, правили добре і мудро. Та настали жахливі часи, і майже всю ту родину було вбито. Замордовано. Лія мені трохи розповідала, ну, через Фаладу. Казала, що її батьки загинули. То був король і королева, так? Бо вона сказала, що вона принцеса, наймолодша. Він усміхнувся. Саме так, наймолоченька. Вона тобі розказувала, що її сестер винищили. Так. А про братів? Що їх теж убили. Зітхнувши, він погладив кицьку і подивився на вогонь. Я впевнений, він відчував тепло, а може і бачив трохи. Так, як дивишся на сонце з заплющеними очима і бачиш червоне, свою підсвічену кров. Він розтулив рот, а наче хотів щось сказати, та потім знову стулив і злегка хитнув головою. Вовки вили вже десь зовсім поряд. І раптом стихли. Їхнє виття уривалося дуже моторошно. «То була чистка. Ти знаєш, що це означає?» «Так. Але дехто з нас спромігся вижити». Ми втекли з міста, та хана не хотіла його покидати, бо вона – вигнанка з рідного краю, далеко на півночі. Через головну браму пробралося нас восьмеро. Могло бути дев'ятеро, але мій не біжалоїзій. І знову Вуді хитнув головою. Восьмеро з нас уникли смерті в місті, і кров захищає нас від сірезни. Але нас переслідувало інше прокляття. Здогадуєшся, яке? Я здогадався. Кожен з вас втратив одне з чуттів. Так. Лія може їсти, але, як ти міг бачити, це для неї болісно. Я кивнув, хоча він цього бачити не міг. Вона майже не відчуває смаку їжі. І, як ти бачив, не говорить, крім через фаладу. Вона переконана, що його так можна обдурити, якщо він слухає. Не знаю, може вона і права. Може він чує, і його це забавляє. Коли ви кажете «він», тут я замовк. Вуді взяв мене за рукав і потяг до себе. Я нахилився до нього. Наблизивши губи до мого вуха, він зашепотів. Я чекав, що почую гогма але він назвав не це ім'я. Він сказав «вбивця польоту». 11. Він міг би підіслати до нас найманих убивць, але не підсилає. Він дозволяє нам жити тим, хто залишився. І життя – це вже достатнє покарання. Але як я вже сказав, не вибрався з міста. Еллен, Ворнер і Грета відібрали собі життя. Думаю, Йоланда ще жива, але вона збожеволіла і блукає. Як і я, вона сліпа, виживає здебільшого з добротини знайомців. Я годую її, коли приходить, і погоджуюся з маячнею, яку вона верзе. Це не боги, не божі, кузени й кузини... Близькі кревні. Стежиш за розповіддю? Ну так, я стежив більш-менш. Бертон став анахоретом, живе глибоко в лісі і постійно молиться за звільнення емпісу, складаючи руки, яких не відчуває, коли стискає долоні разом, і не відчуває рани, якщо не побачить крові. Він їсть, але не відчуває повний у нього шлунок чи ні. «Боже!» – промовив я, бо думав, що сліпота – це найгірше, але помилявся. «Вовки не чіпають Бертона. Раніше, принаймні, так було. Останнє він сюди приходив років два тому, чи більше. Може, він теж уже мертвий. Мій маленький загін виїхав у ковальському возі зі мною, ще не таким сліпим, як ти бачиш мене зараз». Я стояв і поганяв батогом шістьох коней, що шаленіли від страху. Зі мною були кузина Клаудія, небіжа Ізій і небога Лія. Ми мчали, як вітер, Чарлі, обкуті залізом колеса крисали іскри з бруківки. І ми справді злетіли в повітря з верхівки мосту через румпу, пролетівши десять чи більше футів. Я боявся, що віз перевернеться або розвалиться, коли ми опускатимемось на землю, але він був надійний і витримав. Ми чули, як реве позаду хана, реве, мов буря, і невпинно наближається. У мене досі той рев стоїть у вухах. Я шмагав коней, і вони скакали так, наче за ними гналося все пекло. А так і було. Перед самою брамою Алоїзі озернувся, і хана знесла йому голову з плечей. Я цього не бачив. Уся моя увага була спрямована вперед, але Клавдія бачила. Слава Богу, Лія теж не бачила. Вона була загорнута в ковдру. Наступним ударом руки хана відірвала від воза задник. Я відчув запах її дихання і досі відчуваю Сморід гнилої риби, тухлого м'яса, їдкого поту Ми встигли проскочити у браму Ханна заривла, коли побачила, що ми втекли від неї Ах, скільки ж у тому реві було ненависті і розчарування так і досі чую, він замовки витер рота, рука в нього тремтіла. Я бачив ПТСР лише у фільмах на зразок володаря бурі, але тепер побачив наживо. ПТСР посттравматичний стресовий розлад. Не знаю, чи давно це все діялось, але жах його не покинув. Досі міцно тримав у лабетах. Мені не подобалося, що це я змусив його згадувати і розповідати, але я мав знати, в що влипаю. «Чарлі, якщо зайдеш у мою комору, то в холодній шафі знайдеш пляшку ожинового вина. Я б не відмовився від маленької склянки, як ти не від того, і собі налий, якщо хочеш». Я знайшов пляшку і хлюпнув йому у склянку. Міцний запах збродженої ожини сам по собі відбивав будь-яке бажання налити й собі, навіть якби я не мав здорового упередження проти алкоголю через історію з батьком. Тому я налив собі ще лимонаду. Двома великими ковтками він вихилив майже все, що було в склянці, і важко зітхнув. Так краще. Ті спогади сумні й болючі. Майже ніч. Ти, мабуть, стомився. Тож час нам поговорити про те, що ти маєш зробити, щоб врятувати друга. Звісно, якщо ти не передумав іти. Ні, не передумав. Ти ризикнеш життям і здоровим глуздом заради собаки? Вона це все, що мені залишилося від містера Боудіча. Повагавшись, я сказав усю правду. І я її люблю. «Дуже добре. Я розумію, що таке любов. Ось що ти повинен зробити. Слухай уважно. Ще день і тимеш, і прийдеш до будинку моєї кузини Клавдії, якщо поквапишся, звісно. А, коли добра... Я слухав уважно, так наче від цього залежало моє життя. А вовки, що вили на дворі, дуже прозоро натякали, що так воно і є». 12. Туалет у воді був надвірним нужником і сполучався зі спальною коротким дощаним переходом. Коли я йшов тим переходом, тримаючи лампу, старовинну, не колмана, щось гупнуло об стіну з надвору. «Щось голодне», – подумав я. Я почистив зуби без пасти і скористався вигодами. Мав надію, що радар потерпить до ранку, бо виводити її на двір до світання я не збирався ні за які бублики. Тут мені не довелося спати біля вогнища, бо була друга спальня. Укривало на маленькому ліжку, оздоблене оборками, було вигаптуване метеликами. Майже, напевно, дорена робота. А стіни пофарбовані в рожевий. Вуді розповів, що цією кімнатою користувалися Лія і Клавдія, коли гостювали в нього. Хоча Лії тут не було вже багато років. «Тут вони такі, якими були», – сказав він. Обережно простягнув руку і взяв з полиці маленький овальний портрет у позолоченій рамці. Я побачив дівчину-підлітка і молоду жінку. Обидві вражали розкішною вродою. Вони стояли обійнявшись перед фонтаном в ошатних сукнях, укладені зачіски, прикрашені мереживом. У Лії були губи, якими вона всміхалась. І так, вигляд у них був, як у королівських осіб. Я показав на дівчину. «Це Лія?» До? Так. Так само обережно Вуді поставив портрет на місце. До. Те, що нас спіткало, сталося невдовзі по тому, як ми втекли з міста. То був акт чистої злосної помсти. Вони були прекрасні, правда? Правда. Я не зводив очей з усміхненої дівчинки і думав про те, що не прокляття вдвічі жахливіше, ніж сліпота Вуді. «Чи помсти?» Він похитав головою. «Не бажаю вести про це розмову. Жаль тільки, що не можу більше побачити цей портрет. Але жалощі, як врода, марні. Най тобі добре спиться, Чарлі. Тобі треба рано вирушати в дорогу, якщо хочеш дістатися будинку Клаудії завтра до заходу сонця. Вона може розповісти більше». А якщо прокинешся вночі, або собака розбудить, не виходь на двір. У жодному разі. Я це чудово розумію. Добре, я радий, що познайомився з тобою, юний принце. Усі друзі Адріана, як то кажуть, мої друзі. Він вийшов, крокуючи впевнено, але виставивши вперед руку, що, напевно, стало його другою натурою після років, проведених у пітьмі. Хотів би я знати, скільки їх було тих років. Скільки часу минуло від сходження на трон Гогма Гога і чистки, в якій було винищено його сім'ю. Хто цей вбивця польоту? Чи давно Лія була дівчинкою з усмішкою на вустах, яка сприймала процес харчування як належне? І чи тутешні роки такі самі, як у нас? Стівен Вудлі. Вуді, як ковбой в історії іграшок. Мабуть, то звичайнісінький збіг, але я сумнівався, що збігом можуть бути вовки і цигляний будинок. А ще було те, що він сказав про міст через румпу. Моя мати загинула на мості над малою Румпом, і мене ледь не прикінчив тип, схожий на румпель Штільцхена. Невже я мав повірити, що і це збіги? Радар спала біля мого ліжка, і тепер, коли Вуді привернув мою увагу до хрипів і свисту її диханні, я більше не міг перестати їх чути. Я думав, що це не дасть мені спати, або періодичне виття вовків. Але я довго йшов, тягнучи за собою возик. Заснув я майже одразу, спав без сновидінь і не прокидався, доки рано вранці наступного дня Вуді не потряс мене за плече. «Прокидайся, Чарлі! Я приготував нам снідання, і тобі треба вирушати одразу, як підживишся!» 13. На столі стояла миска з гіркою яєшні бовтанки, а в іншій мисті так само парувала гора копченої підсмаженої ковбаски. Вуді з'їв трохи, радар з'їла трохи, а зрештою я впорався сам». «Я поклав твої пожитки в доринвозик і ще дещо додав. Покажеш кузині, коли прийдеш до її дому, щоб вона знала, що ти від мене. Мабуть, в неї з інтуїцією не дуже, так?» Він усміхнувся. «Насправді, вона сприйнятлива, і я зробив, що міг, але нерозумно покладатися лише на такий спосіб спілкування». «Тобі це може знадобитися згодом, коли твій похід увінчається успіхом, і ти зможеш повернутися до свого казкового світу». «А що це? Зазирни у свій наплічники, побачиш?» Він усміхнувся, простягнув до мене обидві руки і узяв за плечі. «Нехай ти не принц, Чарлі, але хлопчина хоробрий». «Одного дня мій принц прийде», – майже проспівав я. Він усміхнувся. На обличчі завирували хвилі зморщок. Адріан теж знав цю пісню. Він казав, що вона з рухомої картини, яка оповідає казку. «Білосніжка і сім гномів», – Вуді кивнув. Також він казав, що оригінальна казка значно похмуріша. «Та вони всі такі», – подумав я. «Дякую вам за все. Бережіть себе і Катріону. Ми бережемо одне одного». Ти запам'ятав усе, що я тобі розповідав? Я думаю, так. А найважливіше – слідувати за позначками містера Бовдіча, рухатися тихо і покинути місто до темряви через нічних солдатів. Вір, бо інакше виникне спокуса залишитися надто надовго, якщо не дійдеш до гномана. Ну, ви розповідали, що хана велетка, а нічні солдати – живі морці. Так, але чи повірив ти? Я згадав здоровецьких тарганів і кроликів, згадав червоного цвіркуна за вбіршки майже з Катріону, згадав Дору, з якої зникало обличчя, і Лію зі шрамом замість рота. «Так», – відповів я. Я всьому повірив. «Добре, не забудь показати Клаудії те, що я поклав тобі в наплічник. Всадовивши радар у возик, я відкрив наплічник». Угорі, м'яко поблискуючи в світлі нового хмарного дня, лежав позолочений кулак. Я подивився на двері цегляного будинку і побачив, що стукальце зникло, підняв його і здивувався в азі. Боже мій Вуді, це щире золото? Так. Якщо тебе раптом охопить спокуса пройти повз гноманий, потрапити в скарбницю, пам'ятай, що в тебе є ще й це. На додачу до всього, що Адріан забув у палаці під час останнього візиту. Прощавай, принце Чарлі. Сподіваюся, тобі не доведеться користатися з Адріанової зброї. Але якщо потреба виникне, не вагайся. Привіт, друзі! Ну що, вийде з Чарлі стрілець? Адже зброя на сцені просто так не висітиме. Хтось із вас, звісно, вже може слухати далі, але зараз, на 634-й день від повномасштабного вторгнення, я далі ще не прочитав. Десь третина з вас все чомусь забувають підписатись, от я й нагадую. А лайк, звісно, ви і самі поставите, якщо вам сподобалось, тому марно про це нагадувати. А підписатись на цей канал ви можете не стільки тому, що я його створив, а тому, що сили оборони дають нам таку можливість. Можливість жити. Тому, будь ласка, не зволікайте. Зашліть грошей на якийсь зі зборів. Вам видніше на якийсь саме. Дякую. О, а у мене відбій тривоги. Може це останнє? Все буде Україна, сонечко.